salatun ve salamun ala esraf el anbiya el murselin seyid el muhammedin ve ale alihi ve ashabihi ecmaîn amma ba'd surme ali rahimehullah mecid ayet toxunur ve o yerdə qaldıq ki məscidlər də fərqlənir nəzər ki cemaat namazı fərqlənir və məsələn elə məscidlər var ki orada salav daha çoxdur və biz deyirik ki rasul sallallahu alayhi ve sallam ki Mənim məscidimdə, yəni Mədinədə Heyamberin məscidində namaz, başqa yarı namazdan min dəfə artıqdır. Bir dənə Kəbədən başqa. Və belə bir rivayət var ki, yəni Kəbədə daha çoxdur Məkkədə. Belə bir rivayət var ki, Məkkədə 100 min dəfə artıqdır. Lakin biz dedik ki, Qüçüsə 500 dəfə ancaq sonra qədəşlər xəbər verdilər ki, bu hədis zəifdir. Və səhiyyə hədis var ki, Qüçüsə 250 dəfədir o küçə səni 250 də artıqdır. Və həmsinə Rasulullah sallallahu əleyhi deyib ki, əgər ziyarətə getmək istəyirsənsə Məkkədə, evdən çıxıb ayrıca salav üçün, axirədə saval qazanmaq üçün istəyirsənsə bu 3 məscidə gedə bilərsən. Kəbə, yəni Məkkə, Mədinə, Məcid, bir də Mədinə məscidi, bir də Quds. Deməli <coughs> Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bu 3 yerə gedin. Getmək istəyirsənsə. Sonra həmçinin burada müəllif məscidlərə aid məsələlərdən toxunanda deyir ki, həmçinin bəyənilməyən məscidləri bəzətməyik. <coughs> bu məsələ də mühümdür. Adamlar var, məsələn, məscidin bəzəyinə fikir verir mütləq məscid bəzənir ordakı ibadat edənlərünə. Amma məsalan misal elhamdullah hə, hə, yaxşı xüsusiyyətlərdir bizim məscid. Özümüz məscid fərqlənir. Bəli, bizim məscid fərqlənir, ancaq yaxşı şeylərdə. Bəli, kimdir çünki bizim bütün məscid qəlibədir. Bəli. Çünki bizim məsciddə yalan yoxdur, həmsu düzdür, kitab olsun nədir. Nağıl yoxdur. Və kim istəyir, subut iləmir, nağıldı, dinəzid, gəlsin? Desin ki, bəz, filan şeyi dinəziddi. Qıraqlıqla <gülüyor> nağışan xəraqatdır. Bu məsəl fərqlənir, amma yaxşı elədir, fərqlənir, düzdür, fərqlənir. Əlhəmlüllə, bax, mənə burada nağışı yoxdancıq, bulanıqa nağışı namaz qalanlardır. Əlhəmlüllə, çoxsa cavandır, öz fəxr edirir. Əsərə bürdədə məcidlərə vəzətmək bəyənilməz və bəyənilən məcidi vəzətmək orda namaz qılmaqla, nəvşurmaqla yox. Deməli bu hadisi İmam Əhməd, Əbu Davud, Ən-Nəsai, İbn Məcə və İbn Hibban bəssə qədər. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anh dediyinə görə, dedi ki, qiyamətin əlamətlərindənddir məktəbə vəzətmək." Adanlar var, deyirlər, yox, bizim meçiddə əladır, Naxışlar var, gözəl. Bu deyir, yox, bizdə, məsələn, minari gözəldir, daha gözəldir. Ümumiyyətlə, tikiniş əsas da olur, tikinti. Əsas orda namaz qılmaqdır, əsas orda düzgün eytiqar aparmaqdır, düzgün danışmaqdır, əsas orda meçiddə. Minari yox, nəni, günbəz və s. Və sonra həmsinin başqa rivayətlər var bu bahədə və burada başqa rivayətdə vurur ki peyambaya salasını sizə əmr ki meçiddə bəcədəsiniz gözəl, yəni e, naxışdır və s. və həmçinin başqa rivayətdə İbn Anbas deyir ki, yəni həmçinin gözəlləşdirəsiniz, necə ki yahudlar, xristiyanlar öz ibadətək alanı etdilər bu, onlardadır məsələn, kim şəkil sərgisinə baxmaq istəyir gətsin kilisəyə Şəkil sərgisi Veya biraz az uğruna çalmaq istəyir Geçsin o bir sinə yanına Və s. Amma misəlmanlar e, şey yoxdur misəlmanlarda Misəlmanlar divallar A olmalıdır Düzdür, A şərtdə ölün Yəni məqsəd olur ki Məcid bəyənmək, bəyənilmir Bu şəri məsələdir Və bu deyil Çünki bəzlə, deyilə, o, orada divallarda heç də yoxdur Namaz qılmırı <gülüyor> Namaz qıl birinsə <gülüyor> Göl nədənlə aşır Sonra deməli, həmsinin meçitlərə aid məsələdən Muəllif Rahiməhullah ə, Gətirir həmsinin meçitləri təmizləmək Və ətiriləmək Yəni gözəlik gəlsin meçitlərə, təmiz olsun bu məsələ də mühəmdir məhcid çalışma lazım şikayətmək olmaz və həmçiddən pisir gəlsin və əslən namaz müsəlmandan iyi gəlməz və çox təəssüf ki hər dən görürsən bəzi qardaşlar şikayət edir dir görürsən səcdəyə gəlsən səndən qabağda ki deyəndən səhvdə görürsən ayağından iyi gəlir olmaz yəni Əgər çorabdan əyəsə çıxart, ayağı gəlin qal, yuva ayağı kəl. o da əfsəldir Ne üçün fikir verir? Yəni məccidlər həmsinin e, yanında diyananlar da fikir vermək lazımdır Ki əziyyət çəkməsin, ona görə İslam qadağınlayıb Soğanla sarımsağı gibi məccide gəlməyir, ne üçün? Çünki qırağda diyananlara əziyyət versən Ona görə məccide gələn insan Həm özünə baxmalıdır, həm sinə şükürləşməlidir cəmaati ki, əziyyət verməyər, aydındır və bu məsələ də mühəmdir və əslən, müsəlmana iyi gəlməz xüsusən əhlüsünlə qəmada, iyi gəlməz və əksinə, ətir iyi gəlməlidir, o məsələ şükürləməni lazımdır və bu arada da Rəsul s.ənin bir neçə ə, hədislərində buyurub E, neciki hədistən birində deyir ki Ənəsibli Məlikin radiyallahu anhunun rüayətində Deyir mənə ümmətimin Səvabları gətirir göstərildi Ümmətinin peyğəmbər salasının ümmətinin Səvabları göstəridir ona Və hər şey Yəni hər şey göstərilir Hətta meçiddən bir çöpü götürüb Aparan çıxardan bayraqda O da Meçiddən bir çöpü götürüb aparan Səvabdır Yəni zibili Onu görə məsələn görsün həmməs təmizdir bu təmizlik məsələsinə məscidin təmizliyi biz hamımız hamımız burada ibadət edənik. Yani, bizim məsciddir. Ağlıqcanların əhlisinə və cumanın müsəlmanların. Və biz geri baxam bura. Ve ona görə məsələn birin bir çöp varsa götür. Və məsələn daşmaz xanada təmizliyə fikir verməyir. Hərdan yəni xoşu gəlməz hallar görsən hansı ki, müsəlmana yaraşmır hələ hərəkətlər həmsinin sonra müəllif deməli ümumiyyətlə, məcidləri təmin sağlamasının barədə çox da ilistər. və sonra deməli keçirir, keçir başqa mətəli o da məciddə artıq söhbətlər eləmək bu məsələ də olmaz və məsələn artıq söhbətlərlə başlamaq, ticaret etməyə əlaqələr qurmağıza qol çəkməyə və ya filan şey neçəyidir rəsul sahasını görəndi ki, ikisi dünya söhbətlilik ticarətdən dedi ki, Allah sizin bərəkət verməsin malıqda belə dua elədi Allah'a aydındır artıq söhbət, ticarətdən tübəyirdilə və ya qibət və s. aydındır və həmçinin məsələ, yəni belə söhbətlər olmaz görürsən bu məsələ də zəifdir xüsusən görürsən cümək günü neçə də və dilib Qurani görsən bir səs bürüyüb amma sikir e, olsa yenə başqa məsələ Qurani Kərimin səsi. Hansı bir söhbət deyir? Necə də deyir, lakin xeyr yoxdur. Yəni bəna məsəllər də mühümdür. Yəni sən də oturanda yanındı görsən ki, danışırlar, deyənə yaxşı ki belə eləyirsiz. Yəni salavat zikirlə peyğəmbər salavat və s. falan da deyib. Təbii indi baxın adamı birdən görsən, birdən deyəndə Elbirlə, nəsə, buna. Asın, cahil olsun. Başkən adama yor, əgər layımdırsa dinlə. Və sorğu burda məəllə ist deməli hamsinin səsi qaldırmaq məsələsi. Məsciddə səs qaldırmaq, quşqurmaq olmaz. Bu da məkruhdur məsciddə qaldırmaq. Düzdür, imam məsələni qaldıra bilərsə danışan adam. Amma qaldı ki başqası olmaz. Bu oradan quşqurur, o birsə oradan. Bu məscidin, yəni ümumiyyətlə ədəblərindən deyil. Sonra burada müəllif Raşmoğulla yenə çoxlu məsələləri toxunur, inşallah bunlar hamısı qalsın, gələn dəstərimizə bu məsələyi artıracaq üçün, Allah bilir.